Eta hilzeak egin behar dira, azken aterabide bezala. Kutsaturiko kabalek xintomaguziak dituztela la delari. delarik. Duela iru urte konstatazioa hau bazen. Arraza lokaletan kutsaturiko kabalek antigozputzak xortu dituzte. Hau bakarik konstatazioa alda, ez pada hilketarik. Enegadearen zentzua da, patrimonio genetikoaren mantentzea eta virus horrekiko egistenzia ikatzea.abataj decepproduktteur, Kanto behar da analisi positiboez zaratago sintotomak badirelarari.